الحمد لله الحمد لله ربا وصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لك يا أمعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحللوقت من لساني يقفر قوي ده نبي عليه الصلاة والسلام یوه غزا د خندق او احزاب هغه بیان شوه باغي پسې بل غزا ومن بدره تنظیمه حجره کې خندق او احزاب پس متصل غزا د بنو قریظه شوه دا یوهند او دغې سبب داوچه مخکوی لشو جنگه عذاب او خندق کې دی یهودو د مشرقینو سره راز باسه دلو او د معاهده خلاف ورزي کړو ځکه میثاقه مدینه کې د مدینی یهود شاملو معاهده شوی کیو مدینه باندې سو ګمبارنا حمله کړي نو ټول یې په شریعت دفاع کوو او د مدینه دفاع باندې هم ټول لازمي مسلمانانو باندې حملو مدابا ټول مدینه والانو باندې حمله ورنلش او په يهود بارناملو شنومب موسی ستاون کوو په دې معاہده کې دی پابندو ولیکن دی خیاناتو کو دو کیا ہوا؟ مخ کے خندق و اوه اوا مخ کې خندق اورزاب کې ویلي شي الله رب العزت خندق اورزاب کې مؤمنان الا بره ورک کفار مشرکین او تخدیل نبی له سراتو والسلام سحر دا احزاب و خندق نراوا بش و کور تراره ما اسپخین رو رسیدل نبی علیہ السلام جنگی لباس زغره او استر او دا ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نها کور کې او خانه تنانواتر لامبل حسل کاؤ زکر پر جنگ دوران که گرد غبار خیره خوری دوڑی دا چلی دلی نو زان پاکاو چی جی جیبریل امین رو رسید او در خم و پدکی و خلیو با خچر باندیو ایناستو او در خم و شارعی زان نراتاو کلیو نبی صلی الله علیہ وسلم دیوئے اید اللہ رسولہ ولی تا اصل حقیق وصم نبی علیہ السلام ورته آو جبريل ورته نو وله ملائقه اصليها خناله موګو مرسه حالتي جن نبی علیہ السلام ورته وله سخبره بسير عادلا ولي بالقابزو جبريل ورته چې الله تعالی تاسو تا حکم کوي چې پجلته سره دمرګرو سارا بونو کوریزه تر اب تزان را سوي زه په یو دوکا کړهګا نووس داوی نمبر او زه هم روانم چې سم نمو زلزله او طوفان مبراولم انس رضی الله تعالی اوې چې منکل دونکو نبي رسول سلام سره نو جبريل او د جبريل سره لهکار د فرشتو مخ در روان نو پدی اوسو کې رواني نو یو قبيله د نو غنم د بونو غنم په اوسو کې زمون نمبر کې درد او غبار را پورتاو دغه جبريل او داغه د खोज د منائط د خوه درد او غبار بهرحال نبي عليه الصلاه والسلام دوباره جنگی لباس واوش او یو اعلان کوم کی دغه اعلانو چې څومره خنګم اواز اړین نو د نمازګر منځبا دنه اورېځ ترسه نو ماسپخین ته مونږ اورېځه اعلان راوځای او جلته سرازای نبی رسول الله بونو قرآزت عربت د دو اعلان نواد سره سواب و روانش دو دو نو قرآزت آنن سواد چه خبا مسجد ده دو دینا اخوام مخده داشه داد میدان سحرا علتا پاتے کے د دمجدی نبوی او دو بنو قرآزت ارمند تقریبا دریب الالار نبی علیہ السلام عادت مبارک ده چه پخوله بباہر په دلتو بے امیر مقرر مدینه کی نو مدینه کې عبد الله بن ام مكتوم رضی الله عنه صحابي اهل جانشين او خليفه کو پختنۍ صحابه سره روان او ځان نه مخ کې د علي رضی الله تعالی او بنګرانه کې یو دستا مخ کې اولی ګل جنده علي رضی الله تعالی او لور چې بنو پريزه ترپتاځي دا, دا نبی عليه السلام او ټول صحابه صبرې زره خوجو دیر او څونو ورسره نبی الله صلوات و سلام د خپل مرګ ورو سره انصار او سره هغه طرف روان شي دغه قره زکیو کوو خو خلکو دی بوله او علاقات بیر انا و دوي نبی الله سلام عل تکیناس اذی رزی اللہ تعالی ہا لخر فوجو مسری عزش دونو پر عزت پتو لګی د چیدی خرا پسرا لن اخول غل ق وتعارو کرن دوی پیرش دوی غټه غټه تللی او تلو تناوتلو دروازه بن نبی علیہ وسلم د محاصره کرن اوی لاخې تللی ول صحابہ کرام ته چونکی نبی علیہ السلام ویلو چې دما زیګر مانغلوب بنو پوره عزت ځان را د نبی علیہ السلام مقصد لو زرزان و جلتو بلو چې ځور ځان را سوالي نو د صحابه کرامو کې د خبره کې اختلافی بعضه صحابه وی منذ باالتکو چې نبی علیہ السلام بنو پوره د بدن نو پالار منز کو بلکې د اساسه نه اعظم او د اساسه یې چې د نبی له سلام مقصد موز قضا په لېو خدان دې پر عزت رسول نو دی وجناوي پالار منز کو اې د رسول او واخنس موز ورکوي زبا نو راي ورتل او صحابه ګرار نبی له سلام سلام د دغاو دلو له باندې رو نه کړ یعنی به دې نه وې دغاو له شې زکاویو د دا پیغمبر دی ظاهری خبره تاو قتل او غدل دی ان له وجه تاو قتل د نبی عليه السلام احادیث وی درس د فقهاو مجتهدینو کې چې دا اختلاف په مسلو کې راځي دا له وجه سب وقاه ظاهر ته ووي او حب وجه ته ووي وجہ السلام نو صعبو کې زه ظاہر کوم چې تل عمل کنه نه او باز وی نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد جنتی مراد نیوز قضا کوی نو له هاغه موږ عمر شه مزه نه مقصد نبی رسول سلام جنتی ده مرحال انته چور سهول بنځي شروعځه 25 ورځې بنو قرهزا مها او ژا هغه کې را مو ډېر انتظار وکړي چې دی دا را کوشي خوراکونه شي اوږي ځان لا خوراک کا تنظیمات کله ټیکړو مخه نه د پتا من مونږ دبا دا مسله پیخي نیر له سروشې کې نو ژا هغه کې را انتظار نشو کول بیسر دا خراس که کشیع ڈیل نیمی را کلی ورازه چه مونکی هم لوکو نو پر صحابه کرامو که مجاہدین خدون ہو سبکی دا سی خاص ڈل و گروبونو دا جہاد و آلے سر اگر سنگا جیو آم پوچیو سبکی گوری نو یو پکیو کتیبت الموت دا مرگ دستا چیدی صرف زان ملکی پیر آیا بل پکے قطیبت الیمان و ایمان و علا دستا پا دیکھتا سرکردار لیلے مجاہدین بہادر پا کشاملو لکا عدی رزیلان ہو پا دیکھو زبیر بن عوام رزیلان ہو پا کھو محمد بن مسلمہ پا ابو تجانہ پا کھو دیکھتا بہادر صحابہ کرام عدی رزیلان ہو آواز کو ایک قبیلہ قلیمان والوں راج اچ ورجو دے نو انتظار نہ بس ہن تیار شو کِلنے باندې ور روان شو ائیے دلان یا کِلنا شہادت حاصلوอัลتا یہود ته چپتاولے دے دئد ور سیا پرو برا دے یہودو مشرو کابے نے اسد ا یہودیاں راجمت چ تیارے کاے دجن این تقریباً ست سو پچاس کسان دا جنگی خلق فوجیانیو دوزار ایک سو پچاس توری دوزار دو نیزی پینزسو داوینا زغری دا دا مسلمانان مقابلی دا تیار کرو ودان ته الله له برا وسته نو دیم مشر کابینه یا سب بدوي شرا شکوي اور دری خبري پر يديو خبره کې یو کول وای واستاز او خواجه سره دا وې کدي درو کې مياو کلا بچ بچه شي نه بچي اوله خبره خو زمام مشوره راا راځي چې ایمان وروه بس کی شب خدمت ایمان وروي ځکه پیغمبر حق دی اورات کې سپاترا ولي نو کومه د ایمان وړ مونږ هم او زمونږ مال او اولاد بچی بچي بچ ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چره مختلي مؤمنان مرګ لري نو مونږ د پاره د امن او د حفاظت لار ولیکن اپ د بخت قوم زدهيان الله ورلار د زت د وجې د ایمان د دي نه ایمان کولره ناوو دای خدای خدام کار بدو کو راوی چې دا خپل احرایا خپل بچی خپل لاسو سوې شي او د نه بس میدان تو ځکه یی کوو بس کالی شي دی ورو کوو که معلوم شي بس نه بشو دا داخله بچی چی مخکنه نه ختمو لورای اې نه چې خبره بچی مرکو نه یا به دا وینه پز د جن څه فائدہی نام نه نو راو دای درمه خبره دا صدار دانن دا خالی روازد خالی روازد زمون تدین که د تعظیم روازد تدی که مونسا نکو نو مسلمانانو بدا خیالی چې دی جو رنن دا خالی روازد دا جنگ منبنکو انو دی روزنی نغاپیلی او را زمونو دی پیاد دمو پیاملو بس مسلمانان دویو اوی نا د دا خالی دروازد تعظیم زونویه اصینا شادوگان را نجور نشه نو دا خبرمونه منانا نو بزغا و د غش او د وی تاسو کې یو سړی د مور نا چې په راشه تر اوسه پور یو ښار سړی باندې دی دی ټوټه ما دل لا د سترې مشوره یې دار په خپل میمن روانه بیا زه تاسو اومې لږه نو اوم سره په دال کې بارحال دی سلووره می خبره ته تیار شي سلووره مدعا چې په زو کوزېږي او ځان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داواړه کو اته ځان واله الانګې نور خبره دې د ایمان د ټولو نه خبر خبره او به دې ته مګو بدو چې په جنگي دله به څه نتیجه راوته بس کوزېږي نو نبی الله اسلام چتمن تخبل صحابی ابو النبابا رضی اللہ تعالی عنہ راولیا د سلام مشوره کو دا زکه واست چې دا ګلو بابا رضی اللہ عنہ د دیګا ونی خو کې و سره دی محلکه وسیره نور شدام دا واندی دی به مشوره وای نو نبی رسول الله ختم زورشن ابو النبابا رضی اللہ تعالی عنہ د دې تلو ته نو راغی زنانو مشمانه ته تفجیلای او سڑی چیو اغیم را آجیزی اکلا او ارطای بس منگا در پیغمبر په حکم در کوزی وستا سرای را او ارطای را کوشه دیکن خیر نو بیا یا توی خرا کوششو و در پیغمبر برا سرا توی سر سر برا سرا کئی <coughs> نو او دی بابر زلان هونه اغل پیوش خیالی نو در آس خبرو اخلی نوید او ارطا تخلیو نوی خدا اللہ سیدا سکا <العليم> بس کدی کې چې دا خیال شاته دا مسوک الله خدای راس خبره بس نو تازه وی چې نبی علیہ السلام له لاړ شي لاړ نغتلانه ماشينه به وی تلا شداه عمان او ماشينه به وی کې يا استن دعيت او استوانه توبوي اے پوری زانو تاو چھو مانا غلطی شو داخو مانا خیانتو شو بے اختیار بزا سکارتو شو صحابہ کرام ایمانو علا خلقو چھو داخو یہو قسم لخیانتو غلطی را نبی علیہ السلاة و السلام لطا پہ انتظار وے ابو لبابا بے سرائشو سرائشو صحابو وے قرآن وے معلوماتو پر لاغنہ داگا سی غلطی شو وے اتلے وے مجھے نبویت زان اس سنے او ته وی دی چې څو ورځې پیغمبر آزاد نکې او ماف نکې نو بس تړلې وې شپه ګورځې دې تړلې شو سنابول خزر راتلا دمانه په وخت و پرانیستو منځ زه په دې یا به تړاو او کورنمه وانا قرات سکا ترور کجوره قرات سکا دغه جنگ من نه بعد نبی আলাইه السلام چې کلا مدینه ته واپس راغی نو امی سلم رضی اللہ تعالیٰ نحا کرو چه نبی علیہ السلام و دا آیاتونا نازلش یا ایوہ لذین آمنوا لا تقونوا اللہ والرسول و یا تقونوا اماناتو مومنانو اللہ دا اللہ رسول سر خیانت مکر اختلو زمدارو خیانت مکر زمداری علیہ شیر وزدتو غمبر دا طرف نه زمدار تلے دا سے خیانت والی وش وذكي سشری ماک تی زکه د پای اخلاص شوی او ویس او دا اخرونا طرفو به ضروبم خلل او عمل صالحا واخر سیئا اصلىحا يكتب ان الله غفور رحيم خامولین کړيږي ولکین د شېرا اذا الله غفور رحيم الله اکبر نبی رسول سلام خاندل نو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ته یا رسول الله الله دې رب خدای چې په خندا او سوا راكوني یالله دا څه په خندا او سوا د خندا وجه سره وتوي دا ابو لبابا با رفه ایاد نازل شول الله حکم راغې او اغم مات شو نو مل مومین اجازت دیمه ته اجازه کیا ورکم نو نبی صلی الله علیه او دا وخت لا پر دنه و راغې نو دا باز د حکومت ته کور د کې سر راخاړه کاواز کا و تا او ستاسو توبه ابو لبابا کله خوشحاله شو چې زما توبه به شو شي دا تکم مسلمانان دا شپته يم دښته نو وی رامنډه کړو او اوکې نه ما منډه کړو پیغمبر مې پختره کړو نبی رسول الله ص ان منزل بیا راغورې کولاو راجیش داغه دا توبه الله قبول ک بارحال د ابو لبابا رجلان هو قماشرين اوا بنو قريز يهوود دخلوا قلو نراکش چراغحو نبی علیہ السلام میداسیوګه داخل معشومان یو کور ته بوزور د سریه بل کور ته بوز بل دي یو سواویہ د نوصه نوصه با بنت حارس نجاریا د بن نجار قبیله ما شواناو خضول تبوت او سڑیه بلکور که گیر کلد دی لا فیصله نو شوی چه اوز قبیره والارال دا انصار نبی علی السلام و تیار رسوله دا زمونگا مرگری نو دیسر احسانو دا وداسی مرگری تیاو چه بده قبائل و گوگل سر معاحده و دا جاہیلیت تا وقت که دا دی اوز قبیلی بنو قریضا سرا معاہده و تنونیو او د خزرجو دا بنو قینقا قوبرن نزیر سرا بنو قینقا قوبرن دا نزیر هم دا یهود دلوی نا اون دقسی سبغاوت کلو خلاف ورزی نا خزرج راگلیو انشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته شپارس کړو نو په شپارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم او او نو جلاواته نکړه زبر سیدی به زین نو اوس عمران چتا د خزرج او خلید او وی مرغری آزاد کړ او جلاواته نکړه نو دا شی احسانو دا زمون چې دنه حلیف دی زمون وسرمه علا مرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وته وی چې ستاسو قبیلہ پا د برازی شی چه ستاسو او سرے دی بارکی تیسلو آیات آبون پا دے رازی کیونگو لابسو جی نبی علیہ السلام ستاس سردار ستاسو سردار نماز بنماز ساد بنماز دا او سردار آتا خندک که لگے دل او زخمی وینے نو درے را اور نبی علیہ السلام والمجینوری کی خیمہ جوڑا کرے ودے را پارچے علاجین کی گئے را ازم گورم را گورا او څخ له جېډلونو په لمد کې ویني نو درې دی سيدا خو زمينه سردار دی من ترته به نه پوره نده پتا ولګي را او هی مه سيدا مونږه زפה اا صلاح الدين راځي ځکه د صاحب دنه ماز د به او را یو سره د اوس بنو کو را یو سره په خوانې تعلقات نو دچونکی زخمی د مجینووی ته پروت نبی عليه السلام صحابته ورشه دا صاد رضوان پورا و از زخمی راتل نشو نو پاسوار لبا له سورابس په حربان مچور نبی عليه السلام انصار او تو کو اله سید کو د سردار ته ور پاسه د سورنې نه راتوسکه را د زخمی د یو ور دا چې کله صادره جنان هو او څرمله را روانو ديبونو کورایزا تر تک نو بلاره کې وته خلق قبیله اوس خلق وي چې توخه فیصله کې فیصله تا دوس په لېشوا هندش پارسکون چې د وسره سانو نه چې بعدش نبه ودوی دیو تنگ چې تنګ کو نه سات و زشه وقراغه چې په دې وخت کې زه د هیڅ ملامتیا نه نه یرم زه حق په فیصله نو به حال د نبی اور اسلام دله اختیار ورک و ته وی چې دا تاسو حدیث دي او اوسته سادر جنان دغه پورا ااو اختیار مه Tale درکو بس کې دي معاف که او قدمر فیصله کئ زکر باقی هم دی بغاوات اکرد صادر اجران ہوئی یا رسول اللہ زما فیصلو پی دو نافذی زما فیصلو کم بی آو و دی مسلمانان او ام نافذی انجا مسلمانان خو بی آو خلاف نه از نظر فیصلو کم دوی لنم و ای پی دو م ام نافذی خوو ایدن تا چه سوک مراد تی نبی علی السلام خو دا عدب دا وجنه دو نوی چه پتاب ام نافذی دا عدب ویدلتا چه سوپناسی پایی بم نافذی نبی رسلام باقبم نافذی یعنی زبم ستا ترسلی نمخه نار وطوی خزان و دا سلام ساد چې هوه چه دا معشومان و خز قید کواه چهه و علامانه. او د جنگیالی چې سونه دی جنگ والا جمله جنگ لطیار و غدره کرده بیدیو و چه بیش بس نبی رسلام چه دا ترسلواره دا وشاله شد مشاران صحابن خوشالوش شالوش چې دا او کلي الله اکبر او نبي الرسول وته يل لا قد حكم تا فيهم بحكم الملك منفعت سب السماوات تا اغه فیصله کړه چې دوا اسمانونو دره عرش باندې کم بادشاہره الله دا باز آغا فکوم باوچی دیوه جلیش باقیان دی، جنگ علی، اپاو جیان یاد دی جنگ علی خلق دیو بانده او سوالا لگه ولکه خبرشو یا خوزمون حلیف دی دیبان دیبان دیو روستو خبرو دیو بانده بیا ای غلیش او منافقانو بانده لگه درانو لگه دا نکه منافق و قرآن گوهی چه هر آواز او چقدر دیو لگی که نا؟ ایسا رزان یا چیز سختیشون هستی نصفات زمو های نئی خبه اونو چی مگویان شورو کل زیاده او که ظلم او که در قرواه او نبیه علیه السلام مدینه که سوک المدینه و توی بازار او با ایکی غط کند کنست دفن او کند است چی دیپک دفن کریش او زبر بن عوام رزیلان ہو مقداد بن اسود رزیلان ہو امیر رزیلان ہو اگه او درون او داغ افکورن بی دا دا لس, لس سڑی پوجیان جنگیالی را وستن او دیو تولاو دا دی کند پغا پتورو شانا پتی سٹ وخل ہوایی که بیت پان کور دلتا دو دوران که مشر کار بین اصد او مغا چا اللہ شکی نیو تکیلی نامل تا قید تیره لکتوڑ که نگا مشر تاوی که دا مسلمانان سکیش کا سان را نبوزی او اتوی تاسو کی طرس اقل رانا ہے چه دالس که سان بوزی او دیا واپس نره زی فرسکی وجنی اگر نور پاره بوزی اخیر ورعا سردارم راوز او دس رب د بیوهود و سردار خویی بن اختب تر بلنزیر چه دی جلاواتن کلو او دیا او صداد نبی علیہ السلام سخرشویم بے جو کسکیر زیلان ها دا خیبر پا پتا که لا خیدیانو که راغلیو نبی علیه سلام بینی که ترلیو دا دا دو مورو خیبن اختب دا دوگلی بیمانو یهوری دا دا احضاب خندق دا خلید چه سولا را پارودو را پاسونو جاته را, را پاسون دا مکهو علا پاسیو قبائلو پاسی, پاسی تلیو او دا نکوریزه چه پا بغاوتا مادت کرداد دکرو نجی کل آئی محاصرشون دا خیبن اختب عملتاو دم گیرش ندر بی تقولیو بس کتاسو بانی جنگ را ازو که پتاسو ازولی کیکی ازبال سرین ندر بکیر آواز نچراغه ندر خ کل کپڑی شروله تا کپڑی دیده پارش کل دون ازدو چی زمان دا کپڑی چرکی مسلمانانو پا پایدا را نیشه اگا سیا چی کن نزیر تیم اختل کولین اروان کریو اوگا کوتی یا اختل دښمنه خپل تیرونه وغاره لري کليجه مصلوانانو په تاردار نشي نو کپڑے وشولې چراغ نبی عليه السلام دا وای چې ستاسو دښمنه کې زپ ځان ملامتیا نه وي خنه سر کړو نو راوړو موږ تاسو دې او وته یې چې سوګ دال له مقابله کوي نو خپل مغلوبي او دا بس تقدیره ته دنيسره والله وکړي یو کوم اوجه له شوکنه تمژن ناسم جنت ته نبی رسول الله طيب بس دې سره دا سرداري دواړه عمر داران دې دوران کے ستا سان داشي چایې د يهودو بچ اونو وجهیش په دې کې یو سره زوبر بنه باپا د بیر او استیشن نیلسه حبیب سادت نتاص ابن شمماس د تبع خطیب رسول الله وی لیکه ده خطیب سرکاري خطیب د نبی عليه السلام د نبی عليه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبیر د باپا ما سره احسان کړي جنگ بغاظم کې د جاهلیت جنگ د مدینه د اوسو حضرت منځ نو هغه جنکه زو جل کېدما خدای شریماله پناره کړوا نو دما سره فکر دي نو دما سره خفقون نو دما تاوالک نبی رسول الله می زتا ته می اواله نو چاواله کنه نبی الله اسلام ته بس دین او واجب الامان ورک چې دته وی دی دا داش خوان نکي دما خزه بچی دي نبی الله اسلام رسول الله دغه بچی مراته را پری راویون دام پری بیا را گئی نا پا خوزی بچو سرمزو که دولت مین عمال دولت و ازاد دادا و ایسا مواری چه بیا را گئی بدبخت او و تاویخ زمان سردار سبسو شو ایساد او خوزی او خوزی او خوزی سردار او او اجا نا پا زبی جون نده با کارماد موگشو واپس او زنب او او اجا بدبخت او زدیو دو مرن البته زوی او زوی ناغب و نو اصحاب نکیس رضی اللہ عنہ جندے پر مرستے گی ایمان ورو نو بیا صحابی درحمان بن زبیر صحابی جورج او بلره بدبخت ارا امنور برشه او امنه واپس نو رسول سلام دا سلام کړي چې کمس کا سان به وجلگی جنگی علی اګه چې جن کو لیشو بالی سری نو بیا دے کتل چې کم بالغ دے کم نه بالغ دے نان به ول کتل زرین ابال نو چې چا ور افطری دا بالغ دے نو د دې کې او دے اتیا د هر واستهش د خپل کیسه کې چې زرا واستهش زما زرین ب ان ناف یوختنو نظر بچون نظر بیا ایمان رواله او دیتا دانس وحاباو شابرد او مفسر دے بیا کرزی دقران و دیتی او بلو رفاہ کرزی اگا بالخو و چکل ویراو استنو دقل تیو زنانو نو ام منظر سلمہ بنت قیس نجیاریہ ای تفصیل خط د مارن او یری نبی رسول الله باز دئلا ماف امان ورک نبی رسول الله یې سید بس امان او دا خبر وکړال دا موقع باندې یو یې چې بس زبون نظم کوم او د حقم قران مطلب دا چې مسلمان وختو نبی رسول الله امام ورک ندم بیا مسلمان شه او بیا د قران دین لوی قاری او لوی دای ددن دا بیا جوش دس اداسو قسان بچیو قدو کی عبن صلو عمر بین سعادا د خیانت نو کرے دنو قریضو کیو نو چلے کل را غی مد قسمو قسم بالا ما دو کا خیانت نو ریک نو صحابی محمد بن مسلمان بدہا دستبانی سوکیدار والا لو امیر نا ہو پی جنہم میں آو یا رسول اللہ دو نبی علیہ السلام معاف او بدبخت او ما دو کنو بکار ایمانی رو لے مدے قوت اختیر دنو دینے نا بس پتے اونالو بیچی بیاسشو مدہا سی او سو کسان بچی او سو قبیلی دی جو حود ہوئی تھی ایمان رو لے نا بچی یا سالبہ بین پی سایا او بل اوسیب امن سایا او بل عصد امن عودیب دسو تقریبا نو سو اکول کسان بیچ دینو دو کسان او اوویس و کسان تقریبا کم زیاد دا اقو و جلیش کمچی جنگیادی خلق برحال تدیکی او زنانم و او جلشو حالانکی زنانو ماشمار نا دا قتل حکم نو او جلشو دا ده وجد داو چغیو سحابی و جلو خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالی اچر تددی محلی تطلو برنے پی دا جرن دنی دا جرن دیا پل کراؤر زور ہے شہید کرو نبی علیہ السلام دا پاکتے ساس کے وجلے وا ورنو خضو عاما ماتی وا نبی علیہ السلام جلدی کم غنیمتون او او مال غنیمت بیا تقسیم تقسیم دی طریقے سراؤکا چھ خمس بیزم ایسا مال آیت بیت المال نور کونور مجاہدینوں کی تقسیم صحابہ کراما ما شمانو خضو سر ایسا افراد یوده لخوزی معشومانی سعد ابن زیب رضی الله تعالی نهو لور کرد او نجد خلافی تی بود در قلت خرس کرد او تاقیب انده اصلی ها نواز او بلیسه سعد گینه او باده لور کرد او شام تا بود تا قلت خرس سازشی تومو نو در خوزی معشومان و خلوزیل و حکم نهو قبیر مدنی نهو دا بیا مدینه کې راته مسئله جوړې نه کی مدعوی په پیسو هم اصله وغیرہواز پاتو شو غیر, غیر منقوله غنیمت زمکه باغات ایسر ادا کړل چې نبی له سلام هغه مهاجر الاول مهاجر له باغات مکه ورک لکه د انصار او مدینې کې په کنيو وی کله وطن دې په ورک او صحاباتو او امسارو دا دا دا محاجر لورکو نو دیل چون کتاسو تا دیختل باغاتو که دا کجورو ونی بودی ورکلی آریتن جزد دینا بدی کجورو مجورو پوری نو دیبتا اس که اختر بودی واپس کی دیل ودا ورکو که زدیع مدل زحیع داشی بستاسو انتخلاش دا بدیبانی فیسانوش تا دیگا یهودو دی زناناو که یو ریحانا دا راغلوا خطو نبی علیہ السلام دولا تو ایمان دعوت ورد دی ایمان رنالا نبی علیہ السلام ورت Excel ایمان رونا نساب گربانین که وطا لون وی دین ایمان رونلا نبی علیہ السلام بیاختلوا ویل زک شمر کرا ویل زک St ایمان نور اولے بس ویل دوم ریحانہ اوفی slept ایمان بیا este او پس پغمبر بیا نبی له سلام سره نکاهو په د دې بار کې د تاریخ والا اختلاف سو کوئی وزه ته شهره او سو کوئی چنا د ایمان وړو نبی له سلام نکا کې داخله شو د دې نه بعد یو دوران کوم المؤمنین وای وای دغه خځه ما شمان چقې چیغه دونو قرازه زده غزه که هم دی خود زنانه و زک چی او خزه زما خواه که وقتی را خانده لی قوم نوا حالان کل تا صدی و جلکی یو دا او کنی دوران که چاور تازه آوازی که پلانکه چر تا دا دیو دایم دا ویزه ایران شم چی دا خوشاله ولی ویما و تا دا خوشاله گونه ولی ویه چه, دی دی ما چه, چه ما ده ده مسلمانان وو سره وزره اخلاد ابن سوید اجرن ده روگه چه پر او دا باسمار تایل که قصاص کئی تایل پا بگر کنوزه خوشحاله امیزو آج تایل جب نوکه چه قوم امری او دا موجود کی لگه خوشحاله انگه سزدی قوم بدبخت یا یهو چه ما نه نرلو خب نیو او زکی سعد رضی اللہ نهو چه کم نه صحابی کمجې خاندد کې بدشي لګېدل او دا نبيو عليه السلام نو قرار دده دونو کورازو باندې کې مطلب فیصله کوي او دونو کورازو هم دغه په فیصله باندې راځي چې جاہلیت کې وسره مواهله او تعلقات نه حلې د چنتی لګېدل نو دلا نبي عليه السلام بیا خندق نه بعد نبی کې دغه کور به نو کورازې د عقيته سو امر کې واقعي کې نو البته دا دغه غفار قبيله لا دغه نو دا اغي په جمعات کې ولا خیمه راکولو جمعات ارزې جوړ شوه مسلغون مسلغه د نبي رسول الله غان له جوړو راځي نو سkani ماڼي وراته نو دا دغه خيمه جوړ کړي اور یو خیمه د میمنو وغارنت آسان و بې کی دا سات انتا پروت خداده غوینه د قصی جالیه اوی نه دیره زیاته بې کی دا ویره یوه نه زیاته پلا چې د دوران کې ابل خیمه کوي نه وره مشکو دم نه ناغا خد چرین او اوادو کو بل بل کې خیمه کې خزا اخمو دا څاو طرف نه دا ویره د شرار روانه اجه خلق ورالهګه دل نو صاد رزي الله تعالی نو کوینو کې لک پروت اوینه جاری او وفات شه نبی عليه السلام مړهله خفشو نبی عليه السلام چې د کله غمجن وای شي دګیره داسې لاسکینه و ګیره لاسکینه و ابو بکر عمر رزي الله ویم خپش بیا نبی عليه الصلاه والسلام دغه جنازي د کفن دفن خبرو کله چې دابس کفن جنازه چې په کولا نو نبی علیه السلام دسته پده پنج روان او دا جنازه ده را سپکا نو منافقان و پراپیگانده و بره او بره و این نوز ظالم و تنه لی خلق و وجل پر و پرساله ذکر خود در جنازه هم سپکا درون سره و جنازه سپکا او خلق و خلق خبری کنه ده خلق هم دسته ده مرد نبات خبری که او مخی دسته و مخی دیخوه و د څګري کوي د دقت څخه به 12 دا جنازه زکص پکړه چې به ظالمانه فیصله کړي د نبیو علي سلام هم په پنځه روان د نبیو علي سلام ته صحابو یا رسول الله دا په روان وړي رواني د سات جنازې له اویا زره فرشتي راوي اویا زره فرشتي راوي د قدمه خصوصيش او دا جنازه دیو جنہ سب چې دا پیسې لا زالې ما نه کړې دا د دیو جن اس په دچ جنازا سره کې ارشتو چې تا کړې منتزه کنه مخصوصي نو دا به صادره جنازه لري ملائک راغلي دارنګ جبريل راغله نبي عليه السلام ته یا رسول الله دا وچا جنازہ چې د دبرمر بر عرش او قضیه هر حرکت کرا څولوی مقام خو بنت رب ته ویو یی کارداموش چې دوله له مقام پرشتیا او یا زراضی بر عرش په حرکت کی راضی ولیکن حالت دایو چې کلا په دې جنازہ عشو دفن شو ثواب لګيایي ورپښینې دقتای ک م په دې دوران کې یو د نبیو علیه السلام مخ و برابر متغیر او شو شورنګ بدل شي شو. او زر نبی علیه السلام الله خبر سبحان الله دا اوازه شورو صحابه کرامو شوه یی د ځکی د اواز سپورتش نبی علیه السلام له صحابه ته وځغ رسول الله داونه دا سپاس ته په لګېږي او الله اکبر او تصویر ویلې نبی علیه السلام نه قد زا يق على هذا العبد الصالح قبره پدې نیک شېډي قبر راتن خبر پر او هغه پرشتي راځي عرش په هر او خبر حالت دا خبر پر راتن شو زګما سبحان الله وبور یو صحابه ته مي واي هاغه یو نو احد من عذاب القبر لا نجاه ذا ترازه قبر مسوب بچی دی دا به چه دون له مقام فرزاد قبر ما بچونیش دا عذاب قبر, قبر نو په تنا دور می عذاب قبر خوشتا خو دد به دا, دا عذاب قبر نو دا حل نیک سره و صاحب جنت بیان پرشتي جنازې له رازي ارش حرکت کې رازي بیت اصل کې زغطة القبر وي عذاب قبر نا زغطة القبر دا قبر تنجي دا پار انسان رايز او چه کی خزهش دا قبر پرا تنجي نو یاو قدوی پختو پختو پیورشی آه عذاب ده او یاو اسی داسی پرا جوخشی او بیا کلوش نو دا هر انسان کی دا سبجی کی یاو دا د دیو جی کی گی چه سناسو انسان کری نو که عذاب قبر منی نو که حوال و اندازه پیرا سو کوئی دا دیو او سو کوئی چه اصل دا دا ازمک دا دا انسانانو مور دا دا انسانانو مور دا دا تیوڑی ورکتی ازمک اگر زیدلے نو کل چه دا انسان مرشی او د دې زمکه غریب تراشی نو دا زمکه داس غریب کې اغستو را قشام د مور داسه زمکه پراتهنګي دته ژغړه خبر وای یا د ډېرې ځاکی خدای زمکه تنګې بلوي په چا باندې مینټ منځمنټ 50 ګنټا په چا نیما په 50 تا ما 50 یع دا نبی علیہ السلام دا دی تزویحاتو نبی علیہ السلام وی چیدازم کرا تنگی لفا اللہ از زمان پر تزویحاتو وغیر با نصر بیاتو لاؤکا ناسی پیرا روانشو او بیا اللہ رب العزت او دا جرے آیتو کی دا دیو وجہ بینی را دا دیو سو جرے آحل چلو نو آحل آیال وقتوی دا دبو دی بیزی نو د برابر سي د لویوږي زو د موتياسو نه ډېر ځان نه بچاو ديو جن دازو ته پراده نو بلاو لا وی چې اصل ازاف ثواب واخرهت کړي او قبر کې چې مزاد وي سو سوازي کنا ناغه د شه نو د اسیری چې دارې د وزن قبر کې را تنګیرې یا دا چې د موتياغو نجاست نه سړې ځان نه بچ او د چغلي کې دا دښمنه داسیږي چې د دې وجې نه قبر کې په سړی پنګی راځي او باقي تم تفسيري عذاب او ثواب بیان تا اخرت کې د ارشاد کتاب نه بايي دا د دمو پر د وسوي بیانو چې په خندک کې خیانت کولو ميران په حضور نبی عليه السلام دی ابي سره کله او د sira جهار او غزوه سره دي گرفتار شې دي كله په